Hej och välkomna till Misär Sveriges sjunde podcast avsnitt. Sjunde? Vi har överlevt i sju hela avsnitt. Det här är det sjunde avsnittet. Och det här är Missärsverige. Sverige. Precis. Med kommentarer på alltså politiska nyheter, ibland på vanliga nyheter som det är, kommer finnas idag också. Och... För övrigt, det här är också första gången vi spelar in Utan att eh, ta om det typ fyra gånger innan ja, faktiskt Och vi, måste, vi har börjat med en ny grej nu Att börja konstatera vår ansvarsfrihet vi har inga ansvar utgivare, Så vi, vi kan inte hålla oss ansvariga för det vi säger Nej. Vi, vi är bara barn av vår tid Så att vi, vi är barn, är vi, vi förstår inte bättre Ändå ingen som lyssnar alltså, Det är bra om ni tar till er vårt budskap För det är det som är halva grejen med det här Men det är ändå ingen som lyssnar Nej, men snart kanske är det är ändå ingen som lyssnar. Men det är skitsamma <laughs> Och då kan vi gå vidare till vår första punkt på vår, som vi har uppskrivet på vår fina blackboard. Vi, vi har faktiskt renoverat studion idag. Hela dagen. Mm. Vi har målat om. Vi har målat om. Sätt vi har en grön vägg här nu istället för lila vägg. Sätt upp en svart whiteboard. En svart whiteboard <laughs> och flyttat lite rangbord helt enkelt. Ja, vi har lärt om och satt upp lite plantor En shit. En shit. Så shitel. Precis. Så första punkten, det, på, för, på första punkten står det Karema på vår nya fina blackboard. Och det är ju såklart Karema på alla, alla vet ju vad Karema är om vi säger Karema, right? Och det här, det här var i, i inte alls så bra expressen. Den, i måndags heter jag, 23 april. Och eh, det var det handlar alltså om att Karema att det var någon någon som har dött på Karema och de har inte hon dog ensam helt enkelt utan till, tillsyn överhuvudtaget. Och det är väl så att liksom, de sista timmen i livet ska man väl ha liksom, någon nära sig. Någon som är liksom tillgänglig. Är det väl liksom meningen egentligen? Alltså om man, är om man vet att personen är i fråga i döden. Ja. Det är kanske lite svårt om det. Liksom, och det är dottern det. fick in, inte, som, inte någon som helst chans att ens ta farväl ja, av sin mamma. Och uh... Karema skyller såklart på att de slog fel nummer och inte kunde nå Mm. Och jag skyller på att det är för att man har, har låtit riskkapitalister ta över du, våra vårdbolag Ja, vinstintresset har tagit över än en yes. gång Och alla vet ju vad kan det man gjort innan, verksblöjor och sånt Jag skulle inte vilja kissa i samma blöja kissa kissat i två gånger Det gör man ju inte på ett barn, varför ska man göra det för gamla människor? Sen sa har jag ju också fel med... Du svarar mig då. Vad sa du? du Svara mig då. <laughs> du? du bara ba avbryter. Du ba, och sen har man bla, bla, bla. Jag sa att jag skulle inte vilja kissa i samma blöj. Nej, så, det skulle inte. Så, man så gör jag tog... inte det mot barn. Varför ba, ska Nej. man göra det mot gamla? Ja, det förstår jag inte. Gamla har inte, har inte någon värdighet kvar längre. Ja, bra. Nu kan du fortsätta. Ja, men nu kan det. Det. Och sen har de ju såklart... Här står också, här har de rollat upp i den här tidningen också lite, Tre kritiserade karema fall Tidningen heter Expressen för vi gillar att göra reklam för de dåliga tidningarna Ja, vi tar de ut. sämsta tidningarna i Sverige också mm. Om någon är konstig anledning så tar vi, all, tar vi oftast artiklar från dem också Ja, för de har ibland fel och ibland har de upp dumma saker Ja och ibland så, finns det, så står det inte Som i det här fallet så stod det inte i någon annan tidning om Carema. Precis. Och då tyckte man då är det värt att ta upp ur ja, en skittidning Det är värt att köpa en skittidning för Men vi kan ju rada upp lite här vad de skriver De skriver eh, att det var en som blev eh, felmedicinerad Felmedicinerad Han var dement och inte fick, han fick inte rätt medicin helt enkelt alltså, han... man, jag, jag tycker man kan väl ha lite krav på att liksom personalen ska ha utbildning Ja det kanske man ska ha jag vet inte. Det är väl själva... I alla fall har någon koll på vilka mediciner de ska han blev, ha. Det står här att han har blivit 130 gånger fått för hög dos av fel medicin. Han har fått alltså 130 gånger har han fått för hög dos av en fel medicin som inte ens ska ha. Uh, ja, det, det känns ju bra. Jag, vet, jag är mållös, jag är jättemållös jag är, alltså, är det, Hur har lyckas du, man har, 130 gånger? Har du ingen lista? Alltså, oh, vad, det det jävla, vad är det för jävla söndagsseglar de har anställda på Karema under jag. Yes. Ja, alltså, jag? för en sån där sak kan man inte egentligen skylla på ledningen, Det, inte le det kan knappast vara ledningens fel. Nej, det, det, det. att man har gjort fel. Alltså att, att, att markpersonalen har gjort fel. Det kan ju egentligen inte ledningen Nej. göra så mycket åt. Men de har ju ansvar för att deras personal är kompetent. Ja de kan, det är kan ju anklaga, de de anklagas ju för det. Ja, precis. Och så går vi vidare till nummer två här har vi en 90-åring som blev som dog På grund av undernärd Hon var, hon var undernärd ja. Och så hon fick alltså Ingen mat Hon fick ingen bra mat och då står, Det står här också att hon var Väldigt liten och tunn som När hon dog, när hon gick bort ja. uh, Och det här Är ju ledningen ganska De har ju helt klart dragit ner på mat ja, De har dragit ner på matförsörjningen Precis och sen går vi vidare till tre Alltså blöjorna också Och där, där vägde man ju blöjor För att man skulle effektivisera lite grann mm. så man slapp köpa Och tycker... spara in lite på blöjor Varför ska man använda blöja flera gånger? Ja Jag förstår inte. <laughs> alltså, ja, han... Om blöjan väger 5 kilo, då får du byta den. Om den väger fyra och ett halvt då ska den ha lite. Därför har man med 5 extra kilo bajs ja, Jag förstår inte <laughs> <det>, liksom. Om <laughs> det, det är, är en i blöjan, byt blöjan. Hur, hur alltså, man, ha ju, man, man, man, man har ju liksom inte samma blöja på barn. Man byter ju blöja på barn. när de, I alla fall gjorde jag det när jag jobbade på dagis. Ja, var, varför, varför blir planen? Den hade blivit assyra ifall man liksom bara, nej men jag har lät, jag lätt peller igång kring med kissyblöjan i, i fyra dagar. Det är dagar. kanske någonting vi kommer se sen på de ja. privata förskolorna sen. Vi kommer att se att de och börjar riks, väga om rikskapitalister tar över. Så av, underna, undernärda barn. Ja, barnen får bara äta en halv portion mat. De är ju bara barn, de äter inte så mycket, eller hur? Nej nej äh, helvete Karema alltså. ja, ja, vi har i alla fall bättre än vad vi har med våra nordiska grannländer där vet barnen barnen får i alla fall mat på förskolor och skolor i bättre Sverige ja där måste de ha med sig i, i de, våra nordiska grannländer måste de ha med sig m, eh, typ matlåda lunchmacka ja herregud, ja i är... Norge och i Danmark in... så, är, så är det ju en vardag för gymnasieungdomar i Sverige ja, I, I Norge och Danmark så äter man inte lunch på samma sätt som är i Sverige eller? Nej Man, har, man äter bara i princip en macka till lunch och I Sverige äter man ju en hel jävla måltid <laughs> ja. Och det gör man i Finland också, Sverige och Finland är ganska nära på det sättet Precis Det är för att Sverige har tagit med sin kultur till Finland Det är för att vi som har påtvingat <laughs> vår kultur på dem <laughs> Ja, precis men vi kanske kan år. gå vidare För vi pratar ju om skolor Det för oss in på nästa punkt faktiskt det är, Och det handlar ju äh, såklart om äh, äh, äh, äh, siktuna humanistiska läroverk heter Precis, där har ju massor med gått Som Olof Palme och Kungen Kungen, Knugen Och äh, äh, Povem And the list goes on. Det är en internatskola som sagt. I Sigtuna, så vi ligger ganska näst Stockholm. Det är inte så här som, som vad heter den här onskanskolan. Ja, jag kommer inte ihåg det nej den ligger ut helvetet ute ja, på i skogen liksom. det här ligger i alla fall i, i Siktuna det är ju inte det är ju det buss är i, till Märsta är lite det, det är lite ute i skogen sådär. men Sigtuna är ju faktiskt Sveriges äldsta stad Ja ja men det är ju ändå liksom <laughs> det är ganska Det är stad alltså, det, det ligger skor. ju lite av sig Nej nej det ligger vid Mälaren inte så av sig ja, men lite av sig från Stockholm ungefär eller lite av sig från Stockholm. Ja, eller? man måste åka buss till Märsta för att sedan ta pendeltåget till Stockholm. Precis. Men så lång tid tar det inte. Nej, men ändå. Ja. Men i alla fall, och då det är alltså fem stycken in internatelever som har de, nu har de blivit gripna när vår artikel säger att de misstänks för, men de har blivit gripna nu för grov misshandel. Det, det här är en skola som alltså har kamratuppfostran och kamratuppfostran kamrat är ju alltså helt enkelt ja, Alla som läser ondskan vet vad ja, kamratuppfostran är. Ja, precis. Men det är kort och gott alltså att eleverna Ge liksom moralutbildningar Åt sina medkamrater Alltså de äldre i hierarkin Jag Utbildar de yngre De är äldre, misshandlar de yngre så att de ska sköta sig Precis, och sen så, går, så blir det en ond spiral För att då ja. passar de an Då passar de som blir misshandlade på När de blir äldre, passar de, passar de på Att misshandla de yngre, Precis. så det blir en våldsspiral Och det här har gått för långt Eller det, har gått, det går för långt när det är så för, för, för, Från första början. För första början Men det här, här har det faktiskt gått så att eh, Elever har blivit Anhållna för misshandel. Uh, uh, det är så att det är fem tonårspojkar mellan 17 och 19 år gamla, och det misstänks för att under en längre tid har en skolkamrat för våldsamma våldsam mobbing. Precis. Jag säger bara friskolor. Ja, ja, vi pratade ju om friskolor. Men det, det, sen, det är sen så... när vi pratade om den här eh, exekten Ja, just det. Den här, vad, heter, vad var det för sekter? Det var någon typ uh, Plymouth-bröderna Ja just det, så var det uh, ja, då, I det fallet var det ju faktiskt alltså, Religiös och det tycker jag är nästan i värsta Formen av friskolor så Det är ju järntvättning på hög nivå Precis, liksom. men det här är ju nästan till För det här är liksom eliten Eller det är liksom elitans barn kan man väl säga Det är överklassens som går där liksom Precis och det här är liksom de, de lär själva skolan i sig, ja, sig, sig de, de tar inte ansvaret för att sina elever får en bra utbildning och får en bra en god moralbildning. Utan de sköter, skjuter över det på sina elever som ska ja. utbilda dem yngre. Jag, jag undrar hur är det är på en internatskola. Alltså. Är lärarna där borde alltså är det någon som liksom kollar till att det på kvällen och natten, och så att de. Alltså, jag vet inte hur det riktigt står till på dem I onskan är det i alla fall så att de lärarna bor där också men Ja, ja, men det är ju i skogen Men alltså i är det är ganska centralt och, Ja, ändå. frågan är hur det är men alltså, för det, det måste ju vara någon som har liksom, som liksom Det måste vara några vuxna där på natten också Ja, antagligen, men de bryr sig inte uppenbarligen Och då har det gått så här, då går det så här Och det är ju friskol och internatskola, och det är ju bara skit eller, inte någon i säger inte dåligt, det kan ju vara ganska bra. Men alltså det, ja, det här har ju helt klart med ledningen att göra. De tar inte ansvar helt enkelt. Ja, precis. Och det, det är ju väldigt sällan Riskkapitalister gör det. Nu vet jag inte om det är riskkapitalister som just äger den här skolan, men antagligen är det ju så. Nu vet jag inte, var, det är kanske en stiftelsen som äger skolan. Ja, men ja, oavsett så är det ju väldigt dålig ja Eller det är det liksom att man måste väl betala för att ha sina elever där? Ja, det måste man väl ha. Och ja. Utbildningen borde ju vara gratis. Vad är det för, är det för orättvis utbildning? Ja, Men är det är överklassen ändå som. Alltså, De har, har väl råd? Ja, Jo, men det är ju orättvist. Det är ju inte demokratiskt på något sätt tycker jag. Kan man, ju tycka. Ja, man blir fackade, hur? Man, man, man, man, man är inte expert det. Man kan ju inte, inte, men... inte fungera socialt när man har gått på sådana skolor. Jag vill kolla bara på kungen. Ja, kungen. Pallum Knull, var och... ju ganska reko i och för sig. Ja, men han var ändå inte. Han var ganska socialt missanpassad ändå. Ja, oh. ja det var han. Ja, okej. Okay. <laughs> okay. var han. han var inte dikt omtyckt av folk. Alltså, han var ju Stolandsfader, men han var inte omtyckt av folk liksom, på det sättet. Nej, han var ju ganska. Häl, någon dödade honom. <laughs> ja, i och för sig. Det är synd att inte någon har dödat kungen. Nej, jag skojar bara. Men Nej, som vi... sagt, vi tar inte ansvar för det vi säger. Jag kan ju säga <laughs> vad fan jag vill. Ingen ska dö. Ingen förtjänar det. Ingen ska dö. Nej, kungen. Han är ju så fin han. Eh, men eh, vi kan gå vi... på måndag är det Valborg då då fyllde Kungenår Då fyllde vi faktiskt Kungenår Och kanske vi till och med har ett litet specialavsnitt Kanske på, för kanske det Så ni, ni ska inte ta det för givet Men kanske, så vi tar inte ansvar det vi, för det vi säger eh, Men vi kanske ska gå vidare till vår punkt 3 På vår Blackboard Och det handlar, det handlar inte har vi, så har, har vi Har vi pratat klart om skolor? Jag tycker vi pratas klart om skolor Aha, okay. Det känns inte som jag kan säga så mycket mer om skolorna nej, okay. Just nej, nu nej, nej men nej Nej, men känner du att du kan. Nej, Nej, just det. Jag tänkte se att så klart det. så går vi över till USAs lagar. Jag förstår inte vad som är så, så klart ja. i det. Därför att de har friskolor i USA. Men... Det är långdra... den <laughs> Väldigt långs... lång. Vad heter det? Långsökta. Långsökta versionen av det hela. Och då har och... vi alltså två artiklar om USAs lagar. Och vi kan ju börja med att Kalifornien västkusten, Den fina staten, som så många, som den största staten, som, som nej, det är, ju <laughs> som är största. Uh, den största staten. Den, den, den som många, liksom eftertraktar, jag är från svenska det är så, här Kalifornien eller New York, liksom, det är ju dit man ska. Anyway, Kalifornien har dösaff. Och det är väldigt konstigt för jag tror de inte hade dösaff. Vi... Kalifornien är ganska liberal stat. Ja, men det är en ganska bor... stat i sig, om man kollar om man jämför med Arizona, Som vi sen kommer till. Men jag, blev, jag trodde eller att Texas. de skulle rösta för att de skulle införa det igen men de hade tydligen dödsstraff. Ja precis. Det är Kalifornien ska helt enkelt rösta om att avskaffa dödsstraffet. De har lyckats samla in nu någon grupp som har lyckats samla in tillräckligt många namn eh namnunderskrifter för att det ska gå, kunna få igenom en folkomröstning. Mm, ja. om det faller de ska eh, avskaffa dödsstraffet. För något år sedan eller vad det var, då hade de en omröstning om att legalisera marijuana. Det gick inte igenom. Nej, bara för medicinsbruk. Det, är, det var redan innan Ja, alltså, det var redan varligt. infört ja. Men då, det var där Fast Det är jättelätt att få typ <laughs> ja. Det är jättelätt att få typ Som sagt, så det, går det när, när de här äh, De här Cannabisaffärerna äh, äh, är privatägda För då kan det vara lite fiffel och smussel liksom. Men äh, Den folkröstningen Handlar ju om att man skulle få röka Cannabis i parker Och ja. på stränder Uh, som ja, Dekrationsbruka. pads i, i LA hänger ju på den här Long Beach, Eller vad fan den heter. Ja, uh, <laughs> det, det är där de sitter och pundar sig. Pundar och surfar typ. <laughs> det, det, det är den bilden vi har av <laughs> Los Angeles. Jag ska bara och tillägga att vi har aldrig varit i USA, så vi vet inte. <laughs> vi vet inte, men vi antar att det är så. <laughs> ja. Och, men fall, och det, den, det var faktiskt det var ganska Kalifornien ska i alla fall rösta om att ta bort straffet och det är ju synd Och den och det som ligger bakom det. Det var, det var ganska otippat för det, var, det är alltså en för detta fängelse på San Quentin. San Quentin är ett ganska stort fängelse i Kalifornien där alla alltså det är ett hög, hög säkerhetsfängelse i Kalifornien där är alla farliga brottslingar. Det är väl nog Kaliforniens centralfängelse. Ja, det är det vill, du, de, Det är deras största fängelser just det, State Penetrantry är det ju det är deras, ja, precis, det är statens Men det är ju ganska högsäkert också Där ja. hamnar ju de farliga ja, men brottslingarna det, men det är väl kanske typ som Kumla just Precis, fast ja, men det är, det, det är <laughs> ja, fast, Nej, men ni, här vet ut, du, så, ni vet ju hur, de här, alla, hur fängelser ser ut i USA De har sett på alla filmer Ja, precis så såhär, långa gånger flera våningar Och så är liksom galler Ja, fan, vad ja. kallt det måste vara i amerikanska fängelsen I Kalifornien blir det inte så jävla kallt Nej men ändå, måste vi dra lite om De lär väl ha isolering <laughs> Det vet man ju inte De bara lyssnar fånga så jävla för fan Men i alla fall Det är i alla fall en fängelsedirektör Som har faktiskt dragit igång det Så det är ju en ganska sund utveckling Kan man ju tycka i alla fall Och då, då betyder det att det är kan det Om den här går igenom nu Om förslaget går igenom att man ska avskaffa dödsstraff Då kommer 725 fångar att få sina dödsstraff Omvandlade till livstids straff istället. Ja, och det är ju bra. För att man det, det man vill med det här med det här uh, omröstningen är att man ska göra om dödsstraffet till ett absolut livstidstraff utan utan benåd eller utan, ja, uh, uh, ja, men skulle de inte kunna bli benådade om det visar sig att det faktiskt är fel de har fällt. Och det är klart de blir benådade då. För att det är det som är det stora problemet med dödsstraff, det är att om du fäller om du dödar fel person Ja, det har ju hänt en del gånger i USA faktiskt det, har, det, hände i, det hände ju Ja, det hände i England också För sen lyckades ju John Lennon få det avskaffat Har de haft dödsstraff så länge i eh, Ja, det var på 60-talet De avskaffade dödsstraffet ja. i England Man lär sig nog nytt varje, varje, varje. 70-talet eh, det, var det var ju någon snubbe som John Lennon drog igång någon eh, John Lennon, alltså sånger i Beatles Drog mm. igång en eh, såhär, kampanj Att avskaffa dödsstraffet De spelade en massa låtar och sådana saker mm. Och liksom stödja den här föräldern Till den här killen som blev Hängd i England så, så ja, England hade ganska länge dödsstraff Jag tror fortfarande dödsstraff på typ så här. Äh, äh, krigsbrottslingar i England Ja vi, Sverige har ju avskaffat det helt Vi, vi gilliotonerade Vår sista äh, Fånge 1900 Jag kommer inte ihåg det Det var efter första världskriget Jag tror 1918-1919 Någon gång där ja, Kolla inte på mig det var första gången och sista gången vi använde en också. Mm. Och Det jättebra eh, köpte in den och så använde de bara en gång. Precis. Och eh, vi avskaffade också dödsstraff för krigsfångar på 60-talet. Ja. Så att vi har inte haft dödsstraff på ett bra tag. Eh, men dödsstraff är ju en ganska intressant sak för att... Eh, om, om, ja, man skulle det... se, om man skulle se så här affektionsbrott som oftast mor där i, mm. i liksom, är inte allmän. moraliskt försvarbart egentligen med dödsstraff Nej, alltså det, det, enda som är, det enda som är försvarbart om man tittar i termer av eh, av liksom inkapacitering av alltså individuell pre preventivt alltså att man ja. liksom förhindrar individer att begå brott igen, då är det ja. ganska effektivt. Då är det försvarbart. Ja. Men egentligen är det inte så himla försvarbart. Speciellt när det gäller mord. För att du lär, man lär ju inte människor av affektionsbrott. Alltså, affektionsbrott är alltså brott som begås av liksom, känslor. Ja. Och det, det, det, är ganska, det är ju ganska dåligt straffat för alltså, allmän preventint skäl att liksom, avskraff, avskräcka folk. För det funkar inte. Däremot skulle det vara väldigt effektivt om man införde det på typ, trafik Eh, Trafikförteelser eh, Då med alltså Till kör exempel om du kör för fort och skjuter de dig på plats Men det är ju frågan också om det är så trevligt straff Att få ett trevligt samhälle att bo i Nej. Och alltid vara rädd att bli skjuten i huvudet Om A du gör något fel Amerika är ju också alltså, Man skulle vilja reformera hela deras liksom, Fängelsepolitik För de, de spelar ju bara in folk. <laughs> länge ja. Och så får de gå till andra brottslingar Och knyta kontakter Sen kommer de ut och uppbygger nya brott. I Sverige så behandlar man dem i alla fall Och liksom försöker få in dem liksom... där, Det där är ju ganska svår fråga För att det har visat att, att De flesta metoderna fungerar ju faktiskt inte alltså, I Sverige har vi även problem med Att vårda brottslingar no alltså, alltså, Inga har helt enkelt hittat något bra sätt Att vårda brottslingar på Nej. Men det är ändå bättre än att typ Bara spärra in dem och kasta lyckor Ja dem men precis det är, det är det som är grejen och det här leder alltså det här med proportionalitet Som dödsstraff i det här exemplet jag tog Det, det går leder ju in på nästa USA-lag som vi Nej, har Jag nästa förstod det, det var synd att jag avbröt dig För jag ville bara säga det Aha, Ja ja, men det, det är, alltså, Och pro proportionerligt straff I det här fallet eh, Det här är Arizona Nö, jag, den, nu, har vi, nu har vi bytt stat åker till Arizona ja. Sänker i er när Crosser bil, åker österut Och så tänkte du alltså, Det här var alltså en norsk kille Åkte med sin mamma och så kommer han in i någon liten by i eh, någon liten sketen by i eh, eh, ne, Arizona någonstans. Arizona. Anyway. Och bara mer, mer, mer, mer, mer. Och så bara, Åh, här kan jag svänga. Nej, det kunde jag inte alls. Det var enkelriktat. Och så var det typ på en festival där och så var det typ folk som hötte med nävarna. Och sen blev han gripen av polisen. För att han körde mot eh, enkelriktat. enkelriktat. Och polisen ser honom med dragna vapen. Ja. För de anser att hans bil är ett livsfarligt vapen Som hade kunnat döda folk när jag körde mot enkeliktat Arizona är ju en stat i sig <laughs> Men det här är ju inte Det bästa kommer nu han blev dömd till sju och en halv års fängelse För att köra mot enkelriktat Nej, det bästa är inte Att han har blivit dömd till sju och en års fängelse Det bästa är att han har suttit i isoleringsceller För att han har ansetts vara för farlig För att umgås med de andra internerna på häktet <laughs> Harry, alltså, Han är värre än en psykopatmördare han får sitta i isoleringsceller. eller så, har kört en bil i Eller så är det bara det att de aldrig har någon brottslighet i den där jävla byn här i söna Ja, nej. Så det värsta de har är en snubbe som kör mot enkelriktat. Herregud, det måste ju hända hela tiden. Det här är inte proportionellt straff överhuvudtaget. Mm. Det här ska vara böter på. Man, när jag spelar GTA och kör mot enkelriktat. Det är ingen polis om som tar mig. <laughs> Det, det utspelar sig inte i Arizona, vet Nej. du Just det, det, gör det inte Det utspelar i liberala delar av USA <laughs> då är det okej okay att köra snabbt, nästan <laughs> <i alla fall. laughs> Precis. Det här är ju inte Ett proportionellt straff som sagt Det här är ju bara fel Alltså, ja. det, här, det här är ju inte Okej okay. Nej, det här är Ja, oh, jag vet inte Nej, jag, jag tycker oh. Kan det inte få känna sig straff i Norge Ja, Och så kan du släppa ut dem. <laughs> ja. liksom. Jag förstår inte. Han, var han, han turist? Ja, jag tror det. Ja. Jag, eller jag, jag kommer inte ihåg. Jag läste en artikel igår. Hur eller så. kan du beså USA fängsla turister? De borde ju bara kasta ut dem liksom, i så fall. Alltså, om det är någon sån, sån här förtelse. Ja, men precis. De borde bli landsförvisade. Ja, i så fall Och okay, inte bara Ja, men du är svensk medborgare Du har kört enkelriktat här ja, vi dömer Du får sitta tio år i fängelse ja, här det, det, det får man ju tänka på Den här, vet du, där Snubben engelsmannen Som hade skrivit på Twitter Att han skulle typ Åka till LA Och så bara ah, jag ska typ Gräva upp Monroe's grav Och jag ska bomba hela USA Ja, just det Det var typ <laughs> något citat Från Family Guy Och sen när han kommer Till till flygplatsen Då blev han arresterad av polisen För de har tiden läst hans twitterkonto Ja det var väl typ FBI eller någonting ja, som hade tittat Och de har typ tagit redan hans väska efter spade För, han ska för de bara, han ska gräva upp Rose Leak Man ba, Hallå, är ju är sjukt att de håller koll på så. Ofta han ens tar med sig en spade från England Kan man inte köpa spade där i, i, i, i USA Eller ja, hur, det skulle ju <laughs> vara mycket bättre och För övrigt, vem fan det, det, Leak är upp, upp antagligen Liksom eh, Ingenting kvar, det är liksom Förmultnat Helt håller. vi antingen inte ens något ben kvar Nej, så alltså, det är ju helt ja, Det är helt skumt De lägger resurser på att läsa enskilda personers tweets, medan som har hur Hög brottslighet i landet som helst mm. Och sen så tar de bara, gör de såna här Jävla skitsaker som att stoppa folk i Flygplatsen för att man tror att de ska Gära upp en grav som antagligen inte kommer få upp Sen, något mer, sen liksom. var det jävligt dumt av de här engelska snubben Att liksom skriva ja, att han... jag, tror det var, jag tror inte att jag tänkte riktigt på att FBI skulle Läsa hans twitter Nej, nej, det är inte det jag Tänk om vi ska åka till USA Det är inte det läser... första jag tänker på liksom, att Nu ska jag skriva här, FBI kanske läser det Tänk om vi åker till USA Så har hon läst alla Wall Street Så har hon haft en svensk översättare Och så ja. blir och vi de tagna ba, de, ba, de här snubbarna de pratar om politik Som inte <laughs> är konservativ Och det här är inte Roomba Det här är inte Roomba <laughs> Men ska vi kanske gå vidare till uh, Ja, det har vi pratat klart En USA's annan slag, rolig jag. person Nämligen Annie Löf ännu uh, har vi pratat om lite senaste tiden. Och det är för att hon är så patetisk. Hon ser väldigt patetisk ut också. Alltså, ja. det, det, alltså det är kul med Twitter och hennes twitter för hon tror att alla tycker om henne. Så om ni inte gör det följ Annie Löf. Där. Nu ska, ska vi ha reklampengar. Ja, jag ska nu skriva ett mejl till Annie någon. Ja, det är reklam. Vi har gett, gjort reklam. Men i alla fall, har inte äh, har gjort ett väldigt dumt uttalande mm. i veckan. Ja, hon det brukar, var nog, hon, gör, hon gör typ några dumma uttalanden. Det var nog i lördags eller söndag som sa det. Ja, kanske det. I alla fall, äh, Kinas äh, premiärminister ska äh, ha varit på statsbesök i Sverige. Eller, och det här, när den här artikeln skrev så skulle han komma på statsbesök i Sverige. Ja. <skratt> vi bort det <skratt> uh, <skratt> Nej, det gör jag inte. Aldrig. <skratt> jag glömmer <klipper> aldrig bort. <skratt> jag fick något i halsen I alla fall. Uh, Kina är en diktatur. Yep. Alla, är som, alla som håller, alla som är emot mig räcker upp en hand. Ja, vi ser inga händer. Så att jo, är... jag ser en hand. Anneli lövs. Anneli lös hand. Ja, för att hon tycker nämligen inte att Kina är en diktatur. Enligt hennes uttalande. Hur definierar man en diktatur, menar hon. Vad är Kina liksom? Ja, jag vet inte om man inte har fria val, om man bara har ett parti att rösta på, så är man en diktatur. Så är man en diktatur. <laughs> I alla fall enligt mått och jag vet inte, eller typ, är lite mina hur Det Lite typ så här, alla smott, kanske eller typ allas och <laughs> Ja. Och eh, då blev hon väldigt kritiserad för det här. Och sen så sa hon att tidningen hade skrivit fel. Mm. Hon har inte alls sagt det här. Och jag vet inte Det var en väldigt dålig undanflykt egentligen hon, hon är expert på att komma med dåliga undanflykter mm. Nej men det var min sekreterare som skrev fel ba, ja, okay. Sparka din sekreterare Det har Fredrik Reinfeldt gjort Ja Hans Brunker, och så fick hon jobba på uh, Eller vänta, nej, jo, jo hon var Hon ordensekreterare, hon, hon var typ Ammonaternas press, press uh, nej, Partisekreterare heter det ah, partisekreterare. Och uh, nu får hon jobba som Utrikesutskottet uh, där, <laughs> som ordförande Och det roliga, att folk bara Åh, Hon har ingen, hon har ingen uh, erfarenhet bara, Nej, hur många erfarenhet Av typ första jobbet de jobbar på Ja, eller hur Liksom uh, första gången de kommer till ett nytt ställe ja Med erfarenhet av hur det företaget jobbar liksom. Det är ju bara bra för då kan ju hon Förstöra ännu mer och ja, så kan Jag, jag kan vet ju... inte hur bra det är att förstår hon förstör vårt land egentligen Men <laughs> <laughs> Jag vet då... inte du det för det Ja jo förstör för sig själv kanske ja, det... Förstör, det... För kan jag förstör för sin framtida karriär förstör för sitt parti ja, Jo det, ja, precis det, ja, det Fast jag det hade nog gjort bättre i, Som sekreterare i partiet Än som typ utskott ja, Ordförande för utskottet Ja Nej, men eh, Annie Lööf är ju en <laughs> rolig person eh, och, hon, och som sagt, på Twitter så tror hon, tror hon att alla gillar henne Vilket ingen gillar ju henne precis. För att eh, Så är... alltså, jag tycker att alla ska starta Twitter Så ska alla retweeta henne och skriva jättetrevliga saker till henne det är så gullig Hon behöver lite kärlek, ja, kanske eh, Jag vet inte Men eh, Kina är i alla fall inte en demokrati som Annie Lööf påstod att den var. Och det är inte en kommunistisk dikt eh, eh, eh, diktatur heller och det är ingen socialistisk diktatur utan det är fan rakt igenom en kapitalistisk diktatur med socialistiska ja, det, det här tycker du inte Annie Lööf, hon tycker inte att det är en en, en kapitalistisk diktatur Vad tycker hon? Mm, hon tycker väl antagligen att det är kommunistiskt Om hon tycker att det är en diktatur Ja, det tycker jag hon, tycker inte diktatur. hon tycker inte Hon tycker är en hon sig, diktatur Hon ändå tyckte att det var en diktatur sen ah, så, det. så Ja, herregud uh. ja, Precis, Kina är inte kommunistiskt För på, den har inte om en dumma enda människor. Som är kommunistiskt i deras agenda På tal om dumma människor uh, Breivik Helt enkelt Han... Uh... Rättegången pågår fortfarande Han har fått eh, beskriva typ, när han dödar folk Ja, och det har varit folk Alltså eh, släktingar, anhöriga till offren Och döda offren har grä, alltså, grät Öppet på rättegången för att han Precis. Han är så helt enkelt. Precis. Och han har nu Nu har han visat sin svaghet Han vill inte bli dömd till psykvård För det är Kemisk lobotimering Då Precis. tycker jag fan vi dömer honom till det ja. Han förtjänar det, det är, det är mest för förhagar Ska vi få döma honom till precis. Det, är det, det är bättre än dödsstraff Bättre än att han bara sitter i en cell Han ska ha mediciner Ja, av mediciner Han ska bli, han ska bli han, han kanske inte är psykisk sjuk när de tar in honom Men han ska bli psykisk sjuk Ja, han, <laughs> ska, bli, han ska bli förstörd Ja, ja precis Han Och är ju en förstörd Det, är så här, det finns att, ju så mycket att, att han, han har en hatlåt Just det, idag samlades ju 40 000 norskar På ett torr i Oslo tror jag Uh, och uh, uh, de, de sjöng hans hatlåt för att protestera mot Breivik och han, är... han har även... Uh, det, vad heter hatlåten? Uh, det vet jag inte <laughs> Okej, okay, han i alla fall och 40 000 norrmän har, har vet du det Har... Uh, uh, nej, uh, har... <laughs> Då <laughs> det var de sjungt den här låten på utanför på Notary. Ja, det är något torg i Oslo. Uh, och uh, han, han har också sagt att det, det ska, kommer ska komma hända ske fler attacker. Uh, av ja, ja, hans polare så ja, Han polar, polare, han sex andra polare som tror är att han. Har Templar Knights. Ja, hans, det det är äh, kanske är en hemlig diskussion. Ja, superhemligt så att inte ens sät på vet om. Och så menar han att polisen tystar det för att det ska eh, gripa, alltså inte norge ska gripa i panik nu. Men egentligen om man, alltså han, har ju inte, han är inte så jättetrovärdig har man ju sett. han, ja, han vi kanske alla blir dag när vi näsaren de bombar. Ja, men det, det, det, det ut nog ganska noga nu. Och om det finns en, ja. en organisation där han är medlem, så lär det finna. Men ja, de lär att kolla kollat varenda kontakt har haft i hela Precis. sitt liv. De har ju hittat jättemånga brev kompisar och grejer. De har ju kollat. Alltså, de har ju kollat det där liksom. Det, det, det kommer nog inte hända. Eh, men han håller på att få, han fortsätter skrämmas helt enkelt. Ja. Och eh, Jungtorget i Oslo helt enkelt var det. Ja. Det och låt den vi vi, vi pratar <laughs> något annat så jag kunde få upp artikeln. Och låten hette Hette, vad hette den? Eh, började på Facebook, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Eh, ah, Ah, eh, ba barn och ringbur. Ja, precis. Barn och ringbuden. Norskt. Norskt skit. Uh! Hur långt har vi spelat in? Vi har spelat in en halvtimme nu. Det här är stora avsnitt. Det är superavsnittet. Det här är mer super. Super, superavsnittet. Anyway. Eh, vet, vi kanske inte behöver gå igenom All Twitter vi har. Sk skrivit jo, det måste vi göra. För nu har vi skriver Det ganska roliga saker. Ja, men vi kan ta det där Moderaterna har skrivit Ah, Okej, okay. vi har Moderaterna här skrev för 12 timmar sedan alltså, Klockan åtta i morse, eller klockan nio i morse eh, att... Torsdag morse Torsdag morse Torsdag morgon <laughs> <laughs> I alla fall och där Nej, de om, torsdag, torsdag, där torsdag morse skriver om SD och S vill montera ned arbetslinjen Skriver Thomas Stobbe Ja, det är ju en ganska... De jag tycker det är så roligt att de bara och kolla, SD vill samma sak som S Då är S dåliga Ja, alltså SD har ju en... Nej, S har väl ingenting att göra med ifall SD hakar på deras idéer Eller hur, det, det spelar ingen inget Det är bara bra för där Vadå ska, ska vi göra, jävla hipsterpolitik nu Eller Så ja. unikt bara, Ingen ska hoppa på oss <laughs> Ja, men precis Alltså jag tycker det är så dåligt att vi liksom bara Åh, kolla, först har först de röda den idé Och så hoppar SD på Så dåligt, nu kommer mm. de få igenom det Förutom att i typ majoriteten av alla saker som Moderaterna fått igenom har SD varit med på. Eller hur? Alltså här, SD har ju en socialpolitik som är ganska lik Socialdemokraternas. Ja, i, för precis. att de vi har ett välfärdssamhälle. Bara det om vi har ett välfärdssamhälle bara, om vi har ett välfärdssamhälle bara för svenskar. In, utan invandrare. Utan invandrare helt enkelt. Så uh, det är inte så konstigt att S och SD Men om vi går tillbaka till lika... arbetslinjen. Det finns en väldigt enkel... Uh, anledning till att de vill montera ner arbetslinjen mm. och det är för att arbetslinjen är dålig. Det funkar inte. För den funkar det är ineffektiv och kostsam. Uh. Okej, okay, vi säger så här. Uh, valet våren 2006 så var uh, uh, uh, uh, Anders Borg var orolig för att det var 5 arbetslöshet. Uh, ja, 5 eller så här 5 ja. eller 4. Ja, precis. Och det tyckte han var massa arbetslöshet. Det var massa, och nu är vi uppe snart mot 10 snart. Precis. Och det vad, vad är det i så fall? Du lyfter vi bort med en handvikt och säger: Det är ingen arbetslöshet. Hur kan fyra vara? 4% var arbetslöshet. Men när dels politik går in och arbetslösheten stiger, D den dubblas. Och då är folk lata. Då är folk lata. Ja, är, lata. är, mer, de, är mer, de är mer lata idag än vad de var 2006 när man fick socialbidrag. Ja. Alltså, Reinfeldt skriver i den här boken. Uh, vad, he vad heter den nu än? Uh, det, är det sovande folket Det sovande folket. De menar jag att folk kan dö Välfärdsdöden Precis. Och jag menar, då de, de måste det egentligen vara så Att förut var det mer arbetslösa För att folk var lata Och Jaha. inte idag För nu har man ju infört en borgerlig politik Som gör folk inte blir lata liksom. Mm. Men det är ju tvärtom ja. Så jag menar, det, det är ju väldigt ineffektiv Arbetspolitik de har fört uppenbarligen Helt enkelt så jag hoppas att ni inte röstar på den här regeringen om ni vill se en ändring. Precis. För ja. det vore, vore väldigt dumt. Change. Change we want. Eh, yes, och need. Sen så har vi sett på Twitter en trend. Vi tar bort den här. Eh, om en vårcentral som såldes för 700, 700 000. Det har inte sett jag har sett. Den, ja, men jag har sett den, den, en sån trend på Twitter. Okay. Och det, hör det här, det var. Värderad till 20 miljoner mm. Den såldes För alltså 700.000 Var det någon av Moderaternas polare som köpte den? Och nu no ja säkert Och nu har de fått kritik för det då vill, de ha pengarna, då vill de ha pengarna tillbaka Eller de vill ha mer pengar för För eh, Vårdcentralen nu De kräver ja. mer pengar nu för att de har förstått att Nej vi kunde inte sälja den så billigt Så att vi vill ha lite mer pengar nu Exakt som de gjorde med Tibleskolan Ja Fast det var ju ändå, gymnasiet var ju ändå väldigt underpris Ja, men det där var också underpris Ja, det var också att det. Ja, då var det, såklart Det är alltid så Det är, det är ju bara vinst jäv och, och grejer Jag är så trött att jag håller på att sågna <laughs> Vi har målat hela dagen Vi har målat hela ja, jag dagen Jag tror att den här podcasten börjar lida till sitt slut Tyvärr och det är ju hela 35 minuter Hittills Ni har alltså Antagligen har de flesta slutat lyssna Eller jag menar om någon ens har lyssnat <laughs> Vilket ingen gör Så Annars om ni har lyssnat Så har ni lyssnar på Misär i Sverige ja. Och vi återkommer nästa vecka Och imorgon ska och vi till Nätrot Jag tycker att ni gör så här Att ni följer oss på Twitter Facebook, gillar oss på Facebook Sprider till era vänner ni kan, eh, våra Facebook-sidor heter Misar Sverige. Vår Sverige. Våran Twitter heter Missar Sverige. At, at Sverige. Ja, precis. Och våran är Nej, misar. Misar gmail är Misar.sverige.info gmail. Det ser alltid fel varje gång. Ja, men det, det är så. Misar.sverige.info. Nej, at gmail.com så är det. Och så ska bollen tas och uh, hej då. hejdå, hejdå.